Радіо «Родина» – радіо вашої родини. Вітаємо вас на хвилі українського радіо. Ви слухайте «Радіо Родина». У студії ведучі Оксана Шевчук і Юлія Карпінська. Усім привіт! Журналісти і ведучі програм підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож налаштовуйте свої приймачі на хвилю українського радіо і гарно проведьте час разом з нами. Починаємо з передачі загадки мови. Мовознавець Олександр Авраменко розкаже, чим відрізняються слова і ящик від скриньки, і дрібний від милкого. Також дізнаєтеся про роль голосу й паузи в спілкуванні і про мовний етикет у громадських місцях. А про що йтиметься в програмі після уроків? Про шкільний фестиваль «Рідна земля моя». Співрозмовниця Наталі Стопакова поділиться досвідом, як організувати цікавий фестиваль. Юлю, а про що ти підготувала передачу «Старшокласник»? Про іспити. Старшокласники розкажуть, як вони готуються до іспитів. Сподіваються вони на вдачу чи на власні знання. Також почуємо, за якими критеріями випускники обиратимуть майбутню професію. Отже, ми починаємо і запрошуємо. Вас провести час разом з нами. Знаєш, мені здається, що люди стали забувати вічливі слова. А чому ти так вирішила? Бо вже не вперше стаю свідком неповажного ставлення людей один до одного – Особливо в громадському транспорті. Я також не раз помічала, якщо комусь наступили на ногу, то людина може не перепросити. А постраждалий може ще й образити, гримнути, навіть не кричати. Або ж заходиш в громадський транспорт і бачиш, що завжди в основному сидять одні чоловіки, хлопці. А жінки стоять. І не часто буває, коли хтось поступиться місцем. Навіть літні бабусі Мабуть, чоловіки просто не знають, як запропонувати місце Сподіваємося, що у цьому багатьом допоможе мовознавець Олександр Авраменко Який в передачі «Загадки мови» розкаже про мовний етикет в громадському транспорті Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про те, як розрізняти за значенням слова «ящик», «скринька» і «шухляда», «дрібний» і «мілкий». Поговоримо про роль голосу і паузи в спілкуванні, про мовний етикет у громадських місцях, а ще попрацюємо над мовними помилками. З раннього дитинства людина запам'ятовує словосполучення властивій рідній мові автоматично засвоює особливості керування одних слів іншими. Проте інколи під впливом різних факторів. Дехто помилково сполучає слова, порушуючи у в мові конструкції. Наприклад, дієслово «опановувати» вимагає після себе слово в знахідному відмінку, тобто опановувати знання, опановувати нову техніку. Тим часом слово «опановувати» в значенні «вивчати» дехто вживає неправильно, з орудним відмінком. «Опановувати знаннями», «опановувати наукою». Це відбувається, очевидно, під впливом синоніма слова «опановувати», «оволодівати», яке керує іменником в орудному відмінку. «Оволодівати знаннями», «оволодівати наукою». Отже, правильно буде так – «опановувати кого що» науку, знання, оволодівати ким чим? наукою, знаннями. Часто дієслова іти, заходити, приходити, посилати вживають неточно з прийменниками. Коли треба передати послідовність дій або порядок пересування людей чи предметів, цілком закономірно вживати прийменник за. Школярі прийшли в дитсадок за дівчинкою, тобто після неї, слідом за нею. Коли ж йдеться про мету якоїсь дії, треба вживати прийменник по. Школярі прийшли в дитсадок по дівчинку, тобто для того, щоб взяти її з собою. Абось в народній пісні: чи не вийде дівчинонька вранці по воду. У художній літературі та в усній мові паралельно з конструкцією посилати плюс прийменник по, в цьому ж значенні виступає конструкція з прийменником за, наприклад, а я тільки що хотів посилати «за вами». Читаємо у Панаса Мирного. Проте останнім часом у літературній мові переважає конструкція з прийменником «по». Як явне порушення стилістичної норми сприймаються в літературній мові словосполучення типу «сходити за хлібом» або «вийти за водою». А треба казати «сходити по хліб, вийти по воду». Без громадського транспорту городянам важко уявити своє життя-буття. Тому й зрозуміло, якої ваги набуває мовний етикет у транспорті. Хто і коли підрахує, скільки витрачається щоденно енергії, завдається моральних травм через брак такту і поваги пасажирів одне до одного. Щоб уникнути численних непорозумінь з неважливих звертань, намагайтеся бути уважними, люб'язними одне до одного стриманими у негативних емоціях. І допоможе вам у цьому не лише знання мовного етикету, а й бездоганне дотримання всіх етикетних приписів. Скажімо, під'їхав потрібний тролейбус. Навіть якщо ви дуже поспішаєте, не забувайте про шанобливе ставлення до інших. Зайшовши в тролейбус, не поспішайте сісти, якщо поруч є літні люди, діти, немічні. Якщо ж вам незручно стояти, попросіть тих, хто стоять біля вас, «Пройдіть, будь ласка, трохи вперед» або «Дозвольте пройти вперед». Чи не могли б ви пройти вперед? Зайнявши зручне місце, стоячи або сівши, можна передати талон на компостер, якщо, звичайно, у вас немає проїзного квитка. «Передайте, будь ласка, талон на компостер». «Закомпостуйте, будь ласка, талон». Будьте ласкаві, допоможіть закомпостувати квиток. Якщо поперед у вас стоять пасажири, то не варто мовчки проштовхуватись до входу, тим паче, що для цього є і відповідний вислів. «Ви будете виходити на наступній зупинці?» або «Ви виходите зараз?» Скористатися цими висловами, залежно від ситуації, можна і в повному варіанті. Наприклад, «Вибачте, ви виходите зараз?» Скажіть, будь ласка, ви будете виходити на наступній зупинці? До речі, саме з варіантом цієї формули мовного етикету в транспорті трапляються найнесподіваніші комічні ситуації. Готуючись до виходу, дівчина запитує статечного дядечка. Вибачте, ви будете виходити на наступній зупинці? У відповідь чує напівжартівливе. Це тобі можна виходити, бо виходять тільки заміж. Дівчина повторює прохання, вдаючи, що не почула відповіді. Повторює прохання з тією ж делікатністю, але трохи змінивши його. Ви сходите на наступній зупинці? Відповідь уже енергійніша і повчальніша. Сходять, голубонько, тільки з розуму, пора знати. А зупинка вже ось ось, а до дверей ще далеченько. Дівчина роздратовано кидає відчайдушне. То ви вилазите чи ні? Ну й молодь у нас пішла. Так звертаються по хамськи, наче не серед людей живуть, нарешті, відсторонившись, невдоволено бурмоче на те пасажир. Настрій зіпсовано обом хто винен. Які можливі варіанти безболісного виходу із мовної скрути запропонуєте ви? Неприємну атмосферу створюють і жаргонні звертання. «Ей, кореш, передай на компостер!» Або «Мужик, подвинься!» І неспіввідносні з віком «Дівчино, пройдіть уперед, коли звертаються до літньої жінки». І такі описові звертання. «Дівчино в білому береті», «Жіночко в чорному плащі», або «Мужчина в синьому шарфі». Коли ви не знаєте, як доїхати в потрібне місце, запитайте перехожих, скориставшись одним із висловів. «Мені потрібно доїхати до». Ви не скажете, яким транспортом зручніше туди дістатися? Чи не скажете мені, як доїхати до? Скажіть, будь ласка, як дістатися до? Передаючи талон на компостер, треба вживати такі етикетні фрази. Закомпостуйте, будь ласка, талон. Передайте, будь ласка, на компостер. Не забуваємо про культуру мовлення. Компостер, а не компостір. Закомпостуйте, а не закомпостіруйте. Поступаючись місцем, послуговуйтеся висловом «Сідайте, будь ласка». Не вживайте описових звертань на зразок «Жіночку в червоному капелюшку». Це нешанобливо. А готуючись до виходу, заздалегідь запитайте, ви виходитимете на наступній зупинці? Скажіть, будь ласка, ви будете виходити? Триває програма «Загадки мови». Люди багато в чому зобов'язані своїми успіхами саме голосу. Ваш голос є важливим так само, як і ваша зовнішність, манери, текст виступу. Це той інструмент, за допомогою якого ви доносите повідомлення до співрозмовника. Взаєморозуміння між вами і вашим співрозмовником залежить від ваших голосових і мовних даних. Голос може переконати слухачів стати на ваш бік, запевнити їх у чомусь, завоювати їхню довіру. Людський голос – це могутній інструмент. Ви можете ним розворушити людей чи приспати їх, зачарувати або відштовхнути. Перш за все, потрібно усвідомити, що голос – це щось набагато більше. У процесі мовлення бере участь усе тіло – від голови до п'ят, виступаючи у ролі музичного інструмента, що породжує ваш голос. При виголошенні доповідей досить важливу роль відіграють навіть м'язи ніг. Так-так, не дивуйтеся, адже вони дозволяють вам правильно розташувати тіло і зберегти пряму поставу, яка необхідна для гарної роботи серця і достатнього збагачення організму киснем. Правильна робота серця не допустить надмірного приливу крові до ніг під дією сили тяжіння. А чому ж хода заспокоює? Чому люди часто починають ходити з кутка в куток, коли хвилюються, невпевнені чи очікують на якесь важливе повідомлення? Згадайте майбутнього батька із старих кінофільмів. Раніше чоловікам не дозволялося бути присутніми при пологах. Він нервово ходить по кімнаті, очікуючи на появу дитини. Або уявіть собі учасників конкурсу, які чекають, коли буде оголошено переможців. Багато з них також безупинно ходять. Якщо ж ви бували за лаштунками в театрі, то могли спостерігати, як багато артистів і співаків ходять коридорами перед виходом на сцену. Вони не просто згадують слова своєї ролі, таким чином вони покращують кровообіг. Інколи вони навіть потирають руки дещо перебільшено. Це також сприяє прогріванню м'язів, розслабленню передпліч, плечей і шиї, усіх тих м'язів, що певним чином пов'язані з голосом. Володіти і керувати голосом Цього недостатньо для гарного співрозмовника. Є ще багато інших складників процесу спілкування, які теж важливі. Пауза, інтонація, тембр голосу, правильна вимова конкретних звуків, так звані орфоепічні норми, врешті-решт тон. Про всі ці складники у наступних програмах. А сьогодні поговоримо про паузу. Паузою, як відомо, закінчується речення. Великою чи малою? залежить від смислових зв'язків речень, об'єднаних у текст. Так, у строфі вірша Ліни Костенко припустимі такі паузи. Хай буде все небачене-побачено. Хай буде все пробачене-пробачено. Хай буде все прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. У цій строфі три перші однотипні речення становлять перелік окремих висловлювань. Промовляються вони як однорідні члени речення, без тривалих пауз. Останнє ж речення випадає з однорідного ряду за смислом. За змістом воно контрастує з попередніми. Це і зумовлює потребу виділити його більшою, ніж у перших реченнях паузою. Пауза відіграє роль в оформленні тексту. Ось іще раз уважно послухайте і зверніть увагу на паузи. «Хай буде все небачене, побачено». Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде все прожито як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. До речі, пауза бере участь і в поділі висловлення на інтонаційно-смислові частини, що сприяє усвідомленню його змістового наповнення. Такі звукові і смислові частини речення висловлення у школі називають логічними групами слів. Здебільшого це словосполучення рідше слово. Усі ви, друзі, пам'ятаєте вислів, у якому пауза відігравала дуже важливу роль. Покарати. Не можна помилувати. І покарати не можна. Помилувати. Погодьтеся, цей приклад переконує у важливості паузи. Вислухайте програму «Загадки мови». Настала черга переглянути нашу пошту. Ірина Кузьменко з Києва попросила розповісти, чим розрізняються за значенням слова: шухляда, ящик та скринька. Пані Ірино, виконуємо ваше прохання. Сподіваємося, діалог, який ми пропонуємо послухати, допоможе розібратися в цьому. Скажіть, будь ласка, а де тут поблизу поштова шухляда? Звертається до молодої киянки білявий бородань, тримаючи в руках листа. «Не шухляда, а ящик». «Поштовий ящик» – поправляє його супутник в окулярах. «Поштова скринька за рогом», – відповідає з легкою посмішкою дівчинка. Вона здогадалася, що це іноземці, які вивчали мову самотужки і не чули живої, а тому неправильно вживають синоніми. Якщо я не так сказав, пробачте, будь ласка, і поясніть, а як правильно? Попросив бородань. Із задоволенням. Ящик – це предмет для зберігання або перевезення чогось. Він може бути з кришкою чи без неї. А от скринька найчастіше має два значення. Наприклад, поштова скринька і скринька для запитань. Це невеличкий ящик з отвором, щілиною, у яку, до речі, ви і вкинете свого листа. А друге значення слова «скринька» – маленька скриня. Дерев'яний або залізний ящик – з ручкою – ящик-чемодан. А шухлядою називають висувний ящик. Так би мовити, складову частину меблів. Шафи, комода, стола, буфета. Володимир Бондаренко з Полтави цікавиться, а як правильно скорочувати слова на письмі, зокрема, одиниці виміру часу. Чи потрібно ставити крапку в скорочених записах мір часу, наприклад, 6 год 35 хв. Спробуємо розібратися в цьому. Серед скорочених слів найбільш поширені абревіатури, утворені з частин двох або кількох слів. Наприклад, ООН, ЮНІСЕФ, ВИКОНКОМ та інші. Але є й умовні графічні скорочення, які відрізняються від абревіатур. Основна відмінність між ними полягає в тому, що абревіатури однаковою мірою властиві як усній, так і писемній мові. Умовні ж графічні скорочення вживаються тільки на письмі, а читаються як повні слова. Наприклад, на письмі «див», «пор», «о», дві букви «р», «оз», а читається «дивись», «порівняй», «острів», «роки», «озеро». Написання умовних графічних скорочень визначається певними правилами. Вони не скорочуються на м'який знак і на голосний, якщо ним не починається слово. При збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого приголосного. Наприклад, прикметник «стінний» з двома «н» треба скоротити так «стін» з одним «н» або «денний» – «ден». Крапка а при збігу двох різних приголосних – після останнього приголосного. Щоб скоротити прикметник «жовтий», треба написати «жовт», «чорний», «чорн». -крапка». В українському правописі сказано, що графічні скорочення, крім стандартних скорочень означень метричних мір, пишуться з крапками на місці скорочення. До метричної системи мір належать міри довжини, маси, ваги і місткості. Оскільки міри часу до неї не входять, то на них поширюється загальне правило. Проте за останні роки сталися зміни. Секунда, а значить і хвилина, і година входить до так званої системи Сі усі одиниці якої в скороченій формі пишуться курсивом і без крапки, зверніть увагу. Отже, коли йдеться про тексти наукові, технічні або навчальні, слова «година», «хвилина», «секунда» при числах скорочено пишуться без крапки. В друкованих матеріалах ще й курсивом, наприклад, 5 год», «сімнадцять хв». У всіх інших випадках, зокрема в оголошеннях, листах, щоденниках після скороченої форми слів година, хвилина, секунда, за сучасним правописом треба ставити крапку 5 год. Крапка, 17 хв крапка. На адресу нашої програми надходять листи, у яких ви шановні слухачі не.